Spoilervarning, vi förstör allt! Välkommen till Spoilervarning! Oh. Oh. Oh. Oh. Och uh, Spoilervarning är ju en, en underserie till Triggervarning. Mm. Som dessutom mm. görs av spöken tydligen. <laughs> Mycket dramatiska spöken. Ja, no, jag, ja, jag, jag, lärde, jag, lärde, jag känner jag mig nog lite som en just nu. Ja, mm. jag. Mm. Ja. Jag tar av den där Ku Klan-huvan. <laughs> ja. det, det är bekvämt. Det är äntligen matchar någonting min hud. Men Nikolaj är ett underprogram till trigger-varning, inte nigger -varning. Tanke till jag var heter där så lag mm. nu på det här. Ja, alltså, fuck, jag fucking får mag. så. Mm. Men det som vi kommer att tala om idag i vår. Här är det bara bara spoilervarning. Oh, men innan vi kommer till ja. det så kom ihåg att ni kan alltid skriva kommentarer och klagomål och uh, feedback mm. till oss på ja. tryggvarning at gmail.com eller på Facebook där vi finns på Triggervarning varning. Och så finns vi på Twitter och där så heter vi Trygga varning. Ingen etta i slutet. Skickar alltid trigger varning bara så att ingen etta i slutet. Ja, precis. Kom ihåg Ingen etta i slutet. Sådär. och det vi kommer att tala om idag Windows 10. Allah akbar Windows 10 Allahu akbar Fucking hell Sådan Oi vitt vad dåligt operativsystem Och den är bara 21 21 21 månader gammal Men det är så dåligt Ä är den är den är den, <coughs> är den faktiskt inte äldre än det Nej 21 månader gammal Då måste man no, okay. röja på hur man räknar men No tekniskt sett, nej så Just så. Mm. Mm. Ja, ja, det, det är så dåligt. Jag ska kunna sitta och säga det är så dåligt med lite varierande tonläge i hela resten. Av det är så dåligt, det är så dåligt, det är så dåligt. Jag har en fördämmelse av att du inte tycker om den. Ja, det är att kanske jag var lite för kryptisk. Ja, det är liksom Ina svårdomar liksom är alldeles för märkliga. Yeah, no, okej, okay. no, de fucking Nostradamus här. Men okej, okay, det suger ballet. Jag vet inte om det har huvudsakliga syfte. Men istället för att sitta och liksom gobbled Så skulle det vara jätteroligt om det fungerar någon gång. Och... Holy yeah. titi fucking Christ. Det här dåligt operativsystem. Yeah. Om någon av det... inte vet vad Windows 10 är. Så är det ju ett operativsystem av Microsoft som mm. är det nyaste. Bill Gates personligen. Ja, men Hur kan man vara fucking Windows 10 är? Om du fucking använder Windows-produkt så kommer det att bombardera dig med fucking pop-ups to no end. Jag menar, det där shit är värre än virus, ja. Ja, men alltså på riktigt, alltså, jag var ja, okej, okay, får jag bara säga en sak. Jag var ja. så nöjd med Windows 7. Alltså, jag var så jävla glad med Windows 7. Jag ska ha gift mig med, med Windows 7. Om någon som ska ha dramatiskt blivit taget ifrån mig. Att det, liksom, det var ett så bra operativsystem. Det gjorde exakt vad det skulle. Det krånglade ja. aldrig. Det kunde köra gamla spel. Det, det körde alla moderna program perfekt. Liksom. Internet var snabbt. Liksom. Det, det, det kraschade aldrig. Det hackade aldrig. Det ja. blev inte så här massiva minnesläckor. Det var ett helt mwah, delicious operativsystem. Och sen så i Nordkärden så började det fucking satans Fucking asshole Windows 10 komma. Och eftersom yeah. Microsoft är inte subtila så kommer det de här fucking pop-ups och uppdateringarna som kommer alltid typ när man är mitt in i en fucking mythic raid i World of Warcraft eller när man sitter och fucking editar med det eller när man gör någonting som absolut inte ska få komma. Och sen yeah. sitter det där och man kan inte ta bort det. man kan inte klicka av det man kan inte avinstallera, man måste ha andra part mjukvara för att blockera det, och så är det tillbaka mm. efter en vecka när de har patchade och den där shiten tar så mycket fucking minne att alla som har till sist är som okej, okay, fuck enough jag tar väl heroin i armen då och så får man den här fucking kolossen det är liksom en fucking val med hjärtproblem som ligger och chippar efter luft på en strand <laughs> satans jävla härket i operativsystemen någonsin har sett det. Vad fucking Jag måste fråga över, har någon av er då alltså en, en dator med ja, grund... touchscreen? Touch oh god, no why? För, för var inte en av de här stora grejerna? att det, det vara ett operativsystem som samtidigt var optimerat för att du skulle ha en, en dator där skärmen också samtidigt är en touchscreen. What the fuck? Alltså, Hur? ska det... skulle göra det? Alltså meningen med den här att liksom, Windows 10 ska ju vara en, en, en slags operativsystem och, och, och plattform till alla möjliga ja. slags saker. Jo, att det är precis. därför man har apps till den, den är Xbox Live integrerad, den har liksom ja. uh, jag menar alltså, den har virtual desktops, och allt möjligt annat precis. i sig men det är inte fullständigt samma för att den har nästan identisk kod på de olika sakerna som smartphones och uh, ja. tablets och allt det där men i ja. grund och bund så är det samma Windows 10 ja. och det var meningen ja. Att den skulle eh, liksom vara så bra att på två eller tre år efter att skiten kom ut så var det meningen att den ska existera på uh, två miljarder apparater. Eh, mm -hmm. liksom. Och vi talar alla möjliga slags apparater, inklusive ja. det, här, det här förfärliga eh, liksom PC med touchscreen. Ja, när, man, när man för guds skull till och med din diskmaskin skulle köra Windows 10. Uh, plus att alla fucking Windows-fone och tablets och shit liksom, de fungerar så fucking dåligt att det är som man skulle ha ja. nu kvar från 2004. Mm. Och nu har ju faktiskt till exempel Facebook-appen så slutar ju uppdatera sig och stöd för den för Windows-operativsystemet. Plus att de, de gör ju så här Med sina gamla liksom, Sluta ge ut support Något allting som inte ja. Windows 10 att, jag, lyckas, jag, tackar, lyckas... jag tackar jag som har Windows 7 ännu. Ja men för det som är så dumt är, Liksom att i något tjäde så, så är din maskin liksom så full av Fucking virus och buggar Och shit att du kan inte fucking surfa På nätet längre så då har du ett val Uppgradera till Windows 10 Ja mm. Det är just det. Här, det finns så mycket fucking säppa grejer där. Den det, liksom, det sak som stör mig mest. Right? Eftersom mm. datorn är liksom det ställe där jag arbetar. Där jag liksom har min rekreation som spel och shit. Och också som så här och crap. Att när, det, när det ska uppdatera. och det sa att ska uppdatera hela tiden, och i vitt! Om de har fucking hittat på ett nytt tecken Som de ska sätta i Word Så ska det fucking uppdatera mm. Och det är inte små uppdateringar Det är så här helt fel i huvudstora uppdateringar ja. Och medan det gör det Så tar det Din datagisslan fuck, Det kan timmar att det, det, så där, det, det tar upp typ 99% Av din hårddisk Och liksom av Dens kapacitet Vilket betyder att alla program som finns Går som om de gick i sirap och, yeah. och man tycker som men Windows, men fucking hur länge ska det ta ladda ner en update på en gigabyte? Fucking mm. Microsoft, ladande, liksom software-jätten i världen. Ja. Mm. Nå. Fem timmar, åtta timmar, nio timmar, en dag, who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Och så sitter man där och <skratt> att kan man göra något speed-up? Mm. Nej, kan man sätta av det. Där. Och vad händer när man har suttit Typ två dygn Och så att och laddar Och laddar och laddar Och så stannar Windows Appet på 95% Och då, och då kan du göra två saker Du kan sätta av allting Och så laddar du ner Så är så du allt där och laddar är Och så måste du fysiskt sett fundera ut Vilken modul av den här jättestora Uppdateringen som du skitar sig på Lycka till med det Och sen måste du manuellt gå och ladda ner det från Windows Update och så måste du hitta rätt version och så måste du installera den manuellt och så måste du köra Windows Update och synka och så måste du vänta igen och sen uppdatera och sen kanske maybe så funkar din dator igen mm. tills nästa mm. uppdatering. Ja. Och man är som alltså Windows 10 Windows Update i Windows 10 är typ värre än alla virus sammanlagt. Att, alltså när du fuckar upp din dator så det är som någon ska ha tryckt en stor fucking hästkuk rakt in i processen och bara Vi ska väl hålla den här nu i några dator, stööööö ja! <tryck> <tryck> Alltså det har faktiskt varit så, så irriterande stort problem att i februari 2017 så minskade mängden Windows 10 blev installerad för första gången sedan den lanserades. Jag uh, rapporterar 3.3 uh, okay. som en uh, tech uh, okay. Och grunden till att uh, liksom det går tillbaka är att folk har, som var uh, Windows 10 blev tvunget installerat i det så folk har liksom sagt, uh, tagit dem och uh, tagit deras gamla uh, DVD-er eller operativsystem och bara tämt hela datorn och, och, och tvingat dem att ta emot det gamla operativsystemet. Mm. Ja, är är, alltså Tvångsmässigt. Folk, folk, ja, precis. När folk ja. ids gör det där ja. alltså, det, och det är ju ganska irriterande att göra det, men när folk ids gör det där så vet man att okej okay, då finns det liksom stora problem Med det här operativsystemet Men det är det som jag inte förstår att Man har gått på så många forum Och det är som sådär att Inte det är bara jag i hela världen har de problem, Det finns som hundratals poster Och alla har som samma problem Och man säger att de här posterna har blivit lästa av flera tusen personer Som förmodligen alla har samma problem För att man försöker på specifikt Söka på en sån post som är just det problemet mm. Och sen så frågan om de bär Och, bär och det är inte Och vi och Microsoft gör exakt det de är bäst på Inte ett svar Inte en kommentar mm. Och att nu liksom håller de, har de hållit på Att pusha en ny fucking service Backup i dig på mig Som jag inte kan bli av med och sådär Och man är som ja, men, Herregud liksom Ni är fucking Microsoft Kan ni liksom typ anställ och add till programmerare Och kasta in honom i avburen Och liksom säga men I don't know, fix this yeah. Att Just det där att liksom, det, det har, det har så, så mycket problem att, att som, det finns sådana basfunktioner som är som borta eller inte fungerar. Till exempel, jag vet inte när jag har haft Windows som inte haft en sökfunktion. Och så här fungerar sökfunktionen. Du tar upp sökfunktionen och så söker du på typ hästbolle. Och sen så om du har någon film som heter eller yeah. någon text finns på hästball. Som så, så så så. visas den i resultaten. Ja, men mm. ja. mm. här det är det som att, oh, we can't find anything. Ever. Oavsett vad du söker. Och man är som, jaha, men varför är den där då? Varför kan jag inte ha den sökfunktionen i fucking Windows? Och yeah. sen är det liksom att man gör en ny webblesson, Microsoft Edge. No, det som är så edgy med den här För det första kraschen den hela tiden Eller så failar det att laddade in och måste reladda Den liksom En den fucking kärlminne Som en fucking glupsk Mental vampyr Och att den Det som har du öppet med den fyra fönster samtidigt Så fucking tar det typ Jag har typ Vad har jag? Typ 16 giga RAM Eller någonting. Jag tycker det ska vara tillräckligt För att fucking köra fucking Några flikare i Windows eller i Internet Explorer stabilt men inte i Windows Edge, det går inte yeah. att, att, det finns en massa här och liksom den här webbläsarna att den, den saknar så många funktioner att det finns här basfunktioner som man har haft typ sen fucking Windows 3.1 som inte längre finns för att I guess vi är för dumma för att handle it så att man måste ta bort dem för att fuck that shit mm. Vem vill ha valmöjligheter i sitt operativsystem och de tillhörande programmen? Om du försöker använda någonting annat som inte är standardappar i Windows 10 så där har de tydligen satt in programmeringskompetens för de fungerar så fucking dåligt och kraschar och säppa. och Windows är säker på att du vill vara Edge och att om man tar en fil som typ ska öppnas med Windows och egna fucking anusprogram så om man ställer in då Att nej men jag vill inte öppna det här Med mm. fucking Windows Live movie player Eller whatever Utan jag vill mm. spela här uh, Windows media player classic Eller nå någonting annat Någon modern grej som mm. faktiskt funkar Så då går det som en gång Och sen nästa gång så får man Affärmedel att nu har nu har Windows ändrat tillbaka standardinställningar för att det var ett program som hade gjort något fel, alltså, när det var inte ett program, det var jag, jag bestämmer windows mm. dator. Mm. Alltså det är så dumt och det är så dåligt och det är Microsoft mm. så, så, så förstår jag rätt här nu att då det sakta men säkert kommer att leda till det att min dator är, blir så ålderstigen att jag kommer att måste uppdatera den eh, ska jag då alltså gå över till Apple Ja, om du, om du vill ha en dator som ingen gör program till och som inte funkar ja. med någonting Ja, för det, för det är ju det Så vad, vad borde man ta då? Eller nej, man startar med Windows 10 no, men ni är ju båda rollspelare Okej okay, vill, ni, vill ni spela ett mini-rollspel med mig? Det, det här är the only game in town Okej okay? mm. oh, okay. Okay. Okay, Ni börjar, ni, ni finna er själv uh, På en parkbänk mm. Okej okay. no, uh, Från ingenstans kommer den en kniv Och knivhuggare båda i magen Vad okay. gör ni? Uh, jag blöder ihjäl och uh, jag, försöker, jag försöker Ta mig därifrån försöka Krypa, släpa mig själv Därifrån Okej, okay. men du, du släpper och drar dig och kör med dina egna inälvor mot närmaste busshållplats. Där står den bussen. Tjock ja. busschaufför så på dig. Ja, men hjälp! Hjälp! Ja, ja oh, hallå. Oh. Vill du köra med oss? We're the only game in town. <laughs> Behöver hjälp? Ja, ja. Jag krälar bara på bussen där så att ja. som upp för det första stegen bara. We're the only game in town. Mm. Jag tänker att du dig in i bussen. Jag antar att jag nu smått, om mina inelvor ligger halvvägs från parkbänken till bussen så antar jag att jag perish Right there. Nej, nej, du har bra stamina. jag slår en tia. Ja, jag slår okay. en tia i stamina och kryper ombord. Okej, okay, du kryper ombord på bussen. Det, det, okay. ligger, som, det ligger två kobror i bussen och du kommer den och bitar dig <laughs> båda i ansiktet. Vad fang <laughs> Shit, <laughs> ja, <men> jag, <laughs> jag försöker att dör att bli förgiftning. Bland, yeah. men. vänder sig ja. och tittar på det och säger It's not a bug, it's a feature. Ja, <laughs> ja, ja nej, men alltså, du, kobrorna väser liksom <stag> Sen kommer Busha för in och säga på dig med ditt ansikte sväller Du i protest och säger, hej är du intresserad av vår, check out my bytes från App Store. <laughs> oh god. No, men, the end, what will your next yeah. character be like? Stimulerande och spännande. Ja, det här var en, en, en listig metafor för det, hur det är att använda Windows 10 ifall det inte gick hem. Yeah. men det är riktigt det, där mm. the only game in town och de vet yeah. det. det, finns inget operativsystem som kan konkurrera med Windows 10 det finns ja. ingenting som är när lika bra, men det kommer alltså, Windows eller Microsoft har varit så stor i så många år mm. att ingen förutsäer, för att Microsoft är en här för ett tag och som att så fort det är någon som är nära att liksom vara innovativ någonstans, så är att de menar, bye och sen så, that's it mm, mm. Um, och det är ju liksom det här Silicon Valley-problematiken liksom igen. Hur, hur håller du dig störst no, Men du köper all konkurrens. och så. Well, that's yeah. it. Och, yeah. men, men det kommer att gå precis som det gick nu med typ Discord och typ Skype och sådär. Du hade en massa program som var här shit i många år. Och sen bestämmer sig någon igen. I mean, det här är så skit så nu tar vi allt som är bra och sen så förbättrar vi det och sen så tar vi till alla finesser som inte fanns. Och guess what? Yeah. Alla kommer att överge crappet och börja med det nya. Mm. Mm. I liksom, Fucking hur har de inte fixar SV-host efter så många år? Alltså, som liksom, ja, nej, det är som Okej, okay. nu får någon annan säga någonting jag bara sprutar fucking mörker jag tror att en, en av liksom de stora kritikerna som generellt har varit också uh, som liksom med Windows om vi inte talar om yeah. här användarna var precis som Samet talade om det här med uppdateringen att yeah. Windows 10 Home så, som det står så fint här is permanently set To download all updates automatically. permanent ah, set to download all updates automatically. Just så, så. Så igen, vad du tycker och vad du tycker är relevant har ingenting ja, ba, ja, att göra. Ja, ja, ja liksom, du har ingen chans att liksom, optimera för ditt eget bruk. Precis, du får det som Microsoft tycker att du ska ha på din dator. Du har ingenting att säga. När, till. När, när de tycker att det ska ske, ja. Precis. Nice. Uh, ja. That's customer service. Ja, och uh, det är liksom. Uh, ja, det, man kan gott förstå att folk blir lite purkna på det där. Och självklart ja. så liksom, är den här privacy-data-collecting som det gör. Den frågar ju konstant liksom, när man har lagt det på Express Settings. Att liksom, yeah. Vill du inte berätta om det, om det här? Liksom, uh, vill du dela din kalender och din kontakt? Så vi din, uh, yeah. all, allt möjligt. Din, mm. Vill du inte dela det med dig? Liksom. Och vid något yeah. tillfälle så gör det ju det. För att den där telemetrin som den skickar, den är ju också kopplad upp till det här med att liksom den uppdateras automatiskt. Och vid något tillfälle så blir, också, yes. vi, något tillfälle, blir Microsoft lite burkna och tänker att men varför är det ingen vill dela deras personliga info med oss mm, yeah. vet du vad vi tvingar dem till det för att vi kan men jag gillar då att de, de använder i princip spyware Ja, men inte så någonstans att jag vill ha spyware på min data nej att, och, och det, det är ju det som är så dubbt att, att för det skulle vara en sak om det var bara några få personer som klagar men typ alla klagar ju att det, det fungerar ju som liksom aldrig. Mm. Någonting alls. Och det är det som är så, så konstigt att, varför tar du till sig för alla så vad som säger: Windows 7 är jättebra. Att vi bara får behålla Windows 7. Varför kunde man inte få håll, håll, stanna i Windows 7 om man gillar att ha Windows 10? Nej, det kan du inte. I all ärlighet, jag förstår inte riktigt hur jag ännu har kvar Windows 10 men det är ju för att du inte typ använder datorn till något värtet. Ja alltså, jag tänker jag tackar nej när den ansåg att den skulle ladda ner Windows 10 och så var jag bara liksom att nej, jag vill inte ha den nu. Och sen nej, jag vill inte ha den nu. Och i något skede så slutar den bara sen. Ja, men, men erbjuder att... det. Men nog, nog kan du säkert surfa, och kan du säkert göra sånt staff, men inte spelar du är egentligen spel på datorn eller göra någonting mer krävande på din dator? Öh, nej, för den där datorn var inte skaffad för det enda målet ens. Nej, men, men jag, menar, jag, gör, jag, liksom, jag gör ganska mycket avancerade saker på min. Som just ja. som sagt, editera medel eller spela moderna ja, spel. Ja, du, ska, du ska alltid visa dig bara, liksom, det vassaste strået. Ja, men jag, jag har inte typ 70 spelkonsoler där hemma, jag har inte en Nintendo så att jag, jag, måste, jag måste liksom Filthy PC Master Race här måste liksom godta det men när liksom min, min så här battle steed of choice så är liksom en fucking tarmsjuk ödla som liksom fucking försöker fly in i varenda hål den här om den liksom ser solljus så då blir det ju ganska svårt att tja för som sagt, alltså, det är helt fucking cancer att försöka göra någonting på det här operativsystemet. Så, där har vi kommit fram till slutsatsen. Windows 10, fucking cancer. Det är liksom, ja, fucking cancer. Ja, jag tycker att man skulle kunna byta namn till det, liksom, cancer10. Mm. <laughs> så kanske man kan duka testen till Cancer Pro. <laughs> Därefter blir det till leukemi 64-bit. Ja. Jag ja, ja, vill ni ha vårt metastas -paket? Ja, Aha, du kan inte välja det, här kommer det ja. <laughs> Snart kommer Zombie 95 Så <laughs> <No>. oh. <laughs> so det är så här, liksom det Windows är <laughs> Umbrella Corporation <laughs> ja. Ooh, I, that's right. I, I think that hit a bit too close to home nästan. Oh. Så so, liksom, det förklarar om om, om, liksom, om världen går under så är det Microsofts fel yeah. yep. Big corporations man Ooh. Mm. Yeah. Motherfuckers Ja men Tänk dig The hey, T-Virus Windows 10 T Halo, <gasps> Halo 3 oh, confirmed God. you guys det oh, no, är Halo 3, det är Half-Life 3. Ja, men whatever. God, God damn it, man. Listen, uh, you call yourself a PC Master Racer. Jag är fucking gushigasma over your fucking console game shit. Ja, men går du och gör samma saker. Ja, sluta vara elak för mig, jag har cancer. <laughs> Jaha, just så. So. Det är jobbigt. Det är, det är inte du, det är din dator. Jag har lite sympati, jag har cancer i min dator. Ja, alltså jag känner mm. jag, jag, sympati. I, I, I, shall, I shall buy you a care package next time I see you. Och om ni vill donera pengar till Samis anticancerfond <laughs> så kan ni gå in på tryggervarninget äh, gmail.com och Sami skickar nog sin kontonummer till er så att ni kan skicka pengar. Eller... <laughs> eller ännu bättre skicka era kreditkortsnummer till Sami direkt på Facebook tre gånger eller en ja, ja jag, jag lovar att jag eller, inte ska eller på Twitter eller ja. på Twitter tre gånger inget kanske att Twitterat fuck you at come at fuck at horse nå ja, man skicka bara jag, jag lovar att jag ska inte skicka personliga information vidare men jag vet inte vad kanske en har för planer Oh, fantastiskt. Spoiler, spoiler, money. Spoiler, spoiler, money. Spoiler, spoiler, money. Nu är det slut.